Capitolul 23. Atunci a vorbit Isus mulțimilor și ucenicilor să zicând, cărturarii și farisei au șezut în scaunul lui Moise. Deci toate câte vă văr ce vouă, făcețile și păziți -le. dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Căleacă sarci în grele și cu a nevoie de portat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei...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 Că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Vai o cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung, pentru aceasta mai multă o să îndăveți lua. Vai vă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați mare și uscatul ca să faceți un ucenic, și dacă l-ați făcut, îl faceți fiu al ghienei și îndoit decât voi.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 Deci cel ce se jură pe altar se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui, și cel ce se jură pe templu se jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Cel ce se jură pe cer se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe tron. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici!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 de aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari, dintre ei veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și îi veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ de la sângele dreptului Apel până la sângele lui Zaharia, fiului Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Adevărat gresc, vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam. Ierusalime, Ierusalime, care o mor pe proroci și cu pietre ucis pe cei primiști la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi după cum adună pasărea pui săi i aripi, dar nu ați voit. Iată casa voastră vi se lasă pustie, căci păzic vouă de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului.